Доктор Джим Ріпс більше не турбував Едіт своїми одвідинами. Шановний учений знову не виходив на світ цілий день, а другого дня вийшов з перев'язаною фізіономією. «Наслідки занадто гострої бритви», сказав доктору відповідь на запитання помішника капітана. «Вони не стануть нам на перешкоді, щоб роздушити шклянку Грогу», додав він, і обоє подалися до їдальні. Оцей день Едіт дістала від Ріпса записку. Спочатку вона хотіла її викинути, не читаючи, але обережність підказала їй не гребити ніяким засобом боротьби. Насамперед, дозвольте висловити вам подяку за те співчуття ваше, що допомогло мені врятуватися з рук злочинця. Злочинець уже знайдений, і його жде законна кара. Я більше не турбуватиму вас своєю присутністю, і коли дозволите, зроблю все, що можу, щоб допомогти вам вернутися додому. Доктор хемії Джиммі Ріпс. Додому? Коли й вернуся додому, то не з вашою допомогою, подумала й дід. Грошей стане. Але невже ж він пише правду і матроси знайдено? Вона бачила Мартина на палубі. Очевидно, його не заарештовано. Може, доктор Ріпс не збирається його арештувати і віддавати під суд, а хоче розправитися з ним по способу куклу Склан, тобто наймоднішим культурним американсько-капіталістичним самосудом. Його шпики, мабуть, стежать за Мартином і, вибравши зручну хвилю, вирядять його на той світ. Про одній думці про це кров захолола в жилахедід, він її врятував. Вона зібралася бігти шукати Мартина, щоби якось попередити небезпеку. Але в цій хвилі вона підстрибнула, мов м'ячик на ліжку. Вона встала знову, але новий удар повалив її долі. Вона підвелася вдруге і вибігла в коридор. Щось тріщало. Весь транспорт ходив ходором. Хапаючись за сходи, вона вибігла на палубу. Було повну народу. Фог Брамстеньга!» чи щось вроде того, повалилась вздовж і задавила на смерть кілька душ. Не знаючи, що робить, Едіт кинулась стікати. Але в цій хвилі щось хопило її за ногу, вона подивилася і зойкнула. Погляд її уперся, витріщені шкляні очі. Неприродня поза зламала постать чоловіка на вмерті. По щоках його опливав сірий мозок, ноги Едіт замокли. Вона подивилася вниз, вона стояла в калюжі крови. Величезний ахтер висів, мов ганчірка, з корми транспорта. Люди, давлячи, б'ючись одне з одним, добували шлюпки. Раптом, щораз зростаючи, почався тихий, неперервний риб, наче хтось очиняв зержавілі двері. Зростаючи, мов хвиля, він досяг сили громового вдару, і центр транспорту з димарями, вікнами й мачтами провалився з гуркотом вниз. Якась мотузка вдарила й дід по шиї, і вона знепритомніла. Дув пасат. Проти пасату боровся білий альбатрос, ідучи в ста метрах над поверхнею води, і вдивлявся гострим голка оком, шукаючи риби серед зелених водоростів. За якусь гілочку зачепилася біла цятка. Якби Альбатрос був умів курити табак, він рішив би, що це сигарета. На цьому місті півгодини тому спинився транспорт «Вікторія». Розділ 2. Кафе з синьої мавпи. Ліберія відпливає з Марселю. Промак Лейстона, міс Древінс і кретина Сіднеї Лейстона. Розшукове бюро пінкартона. Молодий чоловік з загадковим обличчям. Молодий чоловік з рисаком. Париж. Кафе синєї мавпи. Замах на мільярдера. Перша згадка про Пуанкаре. Іван у Парижі. Таємничий англієць. П'ять головорізів із Танжеро. Чоловік за бортом. Почуття Камілли. Камілла молиться. «Ви прикупили до дев'ятки» про 21 і про Шмен Фер, білявий матрос на Ліберії. Був ясний сонячний день. На зверхній палубі пароплаву Ліберія, що отплив з Марселю і мав обійти західний берег Африки,